З кожною годиною напливало все більше видінь, вони товклися і штовхалися, нагромаджувались у затори, аж певного дня всі дрої та стежки зароїлися і потекли походами, і вся країна розрослася на всі біч мандрівками, розбіглася витягнутими парадами, нескінченними прощами тварин і бестій. Як у нові дні, Текли ті кольорові походи, річки шерсті та грив, розхвильовані хребти і хвости, голови, що без кінця кивали в такт із ходою. Примітка. Алюзія до порятунку в новому ковчезі тварин усіх видів. Моя кімната була кордоном і заставою. Тут вони спинялися, юрмились, благально бекаючи. Тут крутились і тривожно дико тупцювали на місці Горбаті й рогаті створіння, Запнуті в усі одежі та обладунки зоології, Налякані самі собою, сполохані власним маскарадом, Вони вражено полипавли крізь отвори у своїх волхатих шкурах І жалісно мукались під своїх масок, мов позатикані кляпами. Невже вони не чекали, що я знайду для них назви? і розкрию загадку, що її самі не розуміли. Або питали мене про своє ім'я, щоб увійти в нього і заповнити своєю сутністю. Так і лізли ті дивні мармези, потвори зі знаком запитання, потвори на виріст, тож я мусив аж кричати на них і відганяти руками. Вони заткували, похиливши голову, і, позираючи з-під лоба, губилися самі в собі, поверталися, розпускаючись у безіменний хаос, у ще форм. Скільки хребців, горбатих і випростаних пропхалося тоді під моєю долоною, скільки лобів пролізло під нею з оксамитовою ніжністю. Саме тоді я зрозумів, чому тварини мають роги. Це було те неясне, що не могло поміститися в їхньому житті дика і настирлива примха, нерозумна і сліпа впертість, Якась ідея фікс, що виросла поза межі їхнього єства вище голови і, раптово пробившись на світло, застигла в намацельну тверду матерію. Там набувала дикої, непередбачуваної та неймовірної форми закручена фантастичною арабескою, незримою для їхніх же очей і дивовиженою, в невідоме число, під жахом якого вони жили». Примітка «невідоме число, під жахом якого вони жили» – тут очевидна алюзія до обтяжених символічними змістами кабалістичних учень. Я збагнув, чому ці тварини настільки схильні до несвідомої і дикої паніки, до полохливого шаленства, вдягнуті у своє божевілля, Вони ніяк не могли вив'язатися зі сплетіння тих рогів, з-поміж яких вони, похиливши голову, сумно і дико дивилися на світ, немов визираючи якогось просвітку. Поміж тими розгалудженнями ці рогаті тварини, були жахливо зневолені і зі смутком та безсиллям носили на голові стигму своєї помилки. Проте ще незрозуміліші були коти. Їхня досконалість непокоїла. Замкнуті в точній зграбності своїх тіл, вони були безпомильними і не знали відхилень. На хвилину лише зійшовши вниз до дна свого єства. Вони замирали у своєму м'якому хутрі, загрозливо і врочисто поважніли їхні ж очі, круглявішали, мов місяці, втягуючи зір у свої вагнисті жолоби. Але вже замить, викинуті на берег, на поверхню, вони позіхали всією нікчемністю, розчаровані і позбавлені ілюзій. В їхньому житті сповненому закритою собі Самій краси не було місця жодній альтернативі. Знудьговані в цій досконалій в'язниці біля виходу, огорнуті з пліном, вони муркотіли в зморщену губу з виразом безпідставної жорстокості, на дещо розширеній складками успіху морді. Нижче прослезали тихцем куниці, тхори й лиси, тварини з ладюги і з недобрим сумлінням. Підступами, обманом та інтригами вони дорвалися до свого місця в буті в супереч намірам творіння і переслідувані неневсю. Загрожені вічно на чатах, вічно в неспокою за те своє місце, жагуче, любили своє украдене, сховане по норах існування, готові жертвувати кожним шматком своїх тіл на його захист. Нарешті пройшли всі в моїй кімнаті, запанувала тиша. Я знов почав малювати, занурений у свої шитки, що дихали блиском. Вікно було відчинене, і на підвіконному виступі тріпатіли під весняним вітром горлиці і сезарії. Нахиляючи голову, показували в профіль округле скляне око, якесь наче здивоване і летюче. Дні стали м'якими, опаливими і просвітленими, іноді ж перлистими, сповненими солодкої мли. Настали великі свята, і батьки поїхали на тиждень до моєї заміжньої сестри. Я лишався в помешканні сам на сам зі своїми видіннями. А щодня приносила мені сніданки обіди. Я не зауважив миті. Коли вона спинялася на порозі святково вдягнута, пропахла весною своїх єдвабів і тюлі. Крізь відчинене вікно затікали лагідні повіви, наповнюючи кімнату відблисками далеких краєвидів. Якусь митті навійні кольори ясних далей трималися в повітрі і відразу ж розпливалися, розвивалась у блакитну тінь, у чуйність і зворушеність. Повінь видін дещо заспокоїлося. Виплеск марив, послабшив і вщух. Я сидів на долівці. Довкола мене на підлозі лежали шматочки кольорової крейди і гудзички фарб, кольори лазурові, з придихом свіжості, зелені, заблуділі, десь аж на межах подивування. І коли я брав у руку червону крейду, то в ясну далеч вирушали фанфари щасливої червіні, і всі балкони відпливали хвилями червоних. Чершневий солод, чершневий спів щиликів, опанували повітрям, що повнилося лавандою і ніжними відблисками. А коли я сягав по блакитну барву, то вулицями, всіма їх вікнами йшов кобальтовий відблиск весни. Дзвінко відчинялась одна по одній шипки, залиті блакитю, і синім вогнем. Фіранки здіймалися, мов по тривозі, і радісний, і легкий протяг, дефілював тією ж палерою розхвильованих муслінів та олеандрів на порожніх балконах так, ніби на другому кінці довгої світлої алеї вже з'явився хтось дуже далекий і йшов сюди, наближався променистий, випереджуваний вістю, перечуттям благовіщений властів'ячими з летими осяйними вітками, розкидуваними на кожній милі. Якраз на великодні свята, під кінець березня чи на початку квітня, з в'язниці виходив Тобіасів син Шльома, якого постійно замикали на зиму після башкетів та скандалів літа-осені. Одного з пополоднів тієї весни я бачив його з вікна, він вийшов від перукаря, що в одній і тій самій особі, був ще й міським цирульником, підстрігачем та хірургом, і з рішучістю, набутою в суворих умовах криміналу, прочинивши скляні блискучі двері перукарні, зіступив трьома дерев'яними сходинками посвіжилий, помолоділий, з охайно обстриженою головою у підкороченому сурдуті та високопідтягнутих картатих штанях. Стрункий і моложавий попри своїх сорок. Площа Святої Трійці у тій порі була порожня і чиста. Після весняної талавини і грязюки, прополощених пізніше зливами, бруківка нині виглядала умитою і висушеною протягом багатьох днів тихої м'якої погоди, великих і навіть уже дещо за широких, як на таку ранню пору днів, видовжених дещо понадміру надто ж вечорами, коли присмерк розтягувався без кінця все ще порожній у своїх надрах, марнотний і безплідний у своїх надто великих очікуваннях. Коли шльома зачинив за собою засклені двері і перукарні, в них відразу зайшло небо, як і усі малі вікна цього двоповерхового будинку, відкритого чистим глибином тінистого небосхилу. Зійшовши зі сходинок, він опинився цілком самотнім на краєчку великої порожньої площової мушлі, що неї притікала небесна блакить без сонця. Велика чиста площа того пополудня лежала, мов, баня зі скла, мов, новий непочатий рік. Шльома стояв на його березі цілком сірий і згаслий, завалений блакитним і не важився, пошкодити тій досконалої кулі неторканого дня. Лише раз на рік у день виходу з в'язниці шльома почувався таким чистим, новим і нічим не обтяженим. День приймав його в себе відмитим від гріхів, оновленим, сповненим єднання зі світом. День зітхав і відкривав йому чисті кола своїх обріїв, увінчені тихою красою. Шльома не квапився, стояв на краєчку дня і не зважувався переступити, перекреслити своєю дрібною, молодою, ледь кульгавою ходою цього легідно зведеного склепіння пополудневої мошлі. Прозора цінь лежала над містом. Мовчання третєї години пополудня видобувало з будинків чисту кридяну білість і безгучному колоду карт розкладало її довкола площі. Обдарувавши її першим витком, воно розпочинало новий, черпаючи резерви білості з великого бароккового фасаду Святої Трійці, який ніби велетенська срочка Бога, що злітала з небес, помережений пілястрами, Резалітами і фрамугами розчепірений пафосом Волют і Архівольт, квапливо проводив на собі до ладу цю простору збурену одіж. Примітка мітках резаліт частина будинку висунута вперед на висоту всіх поверхів. Шльома підняв голову, принюхуючись до повітря. Легкий повів надносив пахощі олегандрів. Святков прибраних помешкань і цинамону. Тоді він голосно чхнув на всю свою словетну потужність, Від якої злякані голуби позривалися з даху поліцейської вартівні. Шльома усміхнувся до себе самого чутливістю ніздрів. Бог провістив йому весну. Цей знак був певніший за повернення лелек, Відтепер дні мали бути позначені цими детонуваннями, що загублені у міському шумі, то звіддалік, а то зблизька супроводжували його події своїм дотепним коментарем. «Шльомо!» – покликав я з вікна нижнього поверху. Шльомо побачив мене, мило усміхнувся і привітався помахом руки. «Ми з тобою самі на цілий ринок, я і ти!» Мовив я тихо, поза як роздута баня неба мов мовбочка. «Я і ти», — повторив він сумно, всміхаючись. «Який порожній нині світ! Ми могли б поділити його і назвати по-новому. Такий він був нічий, беззахисний і відкритий. В такі дні Месія підходить аж до країв горизонту і дивиться звідти на землю». Примітка. Месія – визволитель Ізраїлю, прихід якого заповіли пророки. І коли бачить отак її білою, тихою, усі її блакиті та задумі, може статися, що в очах йому зникне межа, синіваті пасма хмарин ляжуть під ною доріжкою, і сам не віддаючи, що чинить, він зійде на землю. І земля в своїй задумі навіть не запримітить того, то зійшов на її шляхи, а люди попрокидаються від помітної дрімоти і нічого не пам'ятатимуть. Уся історія буде, немов, затерта, і буде все, як за правіків, перш ніж воно почалося. «Еделя вдома?» – запитав Шльома з усмішкою. «Нікого нема. Зайди на хвильку. Я покажу тобі свої малюнки. Якщо нікого нема, Його обличчя ясніло відблисками кольорів і світла. Час від часу він скручував долоню навколо ока і дивився крізь той імпровізований окуляр, змінюючи риси сповненої серйозності та знання справи гримасою. Можна сказати, говорив шльома, що світ пройшов через твої руки, щоб оновитися, злущитися і змінити шкіру. Мов якась дивна ящерка. Невже ти думаєш, ніби я крав би її вчиняв тисячі своїх неподобств, якби світ аж настільки не занипав, і зносився, якби речі в ньому не втратив свої позолоти далекого відблиску Божих рух? Що робити з таким світом? Як не засумніватися, не впасти духом, коли все в ньому наглухо закрите? Замурований понад своїм сенсом, тож усюди, лише стукаєш по цеглинах, мов у стінах в'язниць. Ти мав би народитися раніше, Юзефе. Ми стояли в тій напівтемній глибокій кімнаті, що в перспективі видовжувалася до відчиненого бік ринку вікна. Звідти до нас долинали хвилі повітря в ніжній пульсації, що розпросторювалися тишею. Кожний приплив надносив новий її заряд, насичений кольорами долини так, ніби попередній було вже зжито і вичерпано. Ця темна кімната жила тільки відблисками далеких будинків за вікном, відбивала в своїй глибині їхні барви. Крізь вікно, ніби у фокусі бінокля, видно було голубів на поліційній вартівні, на дуті. Вони походжали криєм. Примітка це горизонтальний архітектурний елемент понад найвищим виступом будівлі, що цілком або частково заслоняє дах. Час від часу всі вони зривалися і описували над ринком одне-два півкола. Тоді кімната на меч світлішала від їхніх оперень, ширшила відблисками їхнього далекого тріпотіння, а потім знову гасла. Коли сідаючи, вони складали крила. «Тобі, шльому, – сказав я, – можу розкрити таємницю цих малюнків. Уже від самого початку мене мучили сумніви, чи справді я їхній автор. Інколи вони здаються мені мимовільним плагіатом, чимось таким, що було мені підказано і підсунуте. Ніби щось чуже скористалося моїм натхненням для якихось мені незнаних цілей. «Бо мушу сказати правду», – я стишив голос, дивлячись йому в очі, – «я знайшов автентик». «Автентик?» – запитав Шльома, просвітлений раптовим осянням. «Саме так. Зрештою, дивися. Я сказав, це нагинаючись над шухлядою комоду. Спершу я витягнув їдвабну сукню Аделі, коробку зі стрічками». Їж нові пантофлики на високих підборах. Повітрям розійшовся запах пудри і парфумів. Я дістав ще кілька книжок. На дні, справді, лежав давно небачений дорогий шиток і світився. Шльмо, сказав я зворушено, глянь, оце лежить. Але він занурився в медитацію заделеним пантофликом у руці з усією поважністю роздивляючись його. «Бог цього не повідав», – говориш Льома, – «але все ж я, глибоко, мене це переконує, припирає до стінки, відбирає останній аргумент. Ці лінії невідпорні, вони вражають своєю влучністю, остаточністю і наче близько ковдаряють у саму суть». Чим заслонитися, що їм протиставити, якщо сам ти вже перекуплений, викреслений і зраджений найвірнішими спільниками. Шість днів творіння було божих і світлих, але на сьомий день він відчув під руками чужий згусток і, вражений, відсмикнув руки від світу. Хоч його творчий запал був розрахований ще на багато днів і ночей. О Юзефе! Стережися сьомого дня. Із жахом, піднімаючи вузький аделин пантофлик, продовжив так, ніби лескуча, іронічна виразність цієї пустої, лакованої шкаралущі, врекла його. Чи розумієш ти весь потворний цинізм цього символу на жіночій нозі? всю провокацію розпусної ходи на цих вигадливих підборах. «Та як би я смів залишатися під владою цього символу? Боже, збав мене від такого вчинку!» Так, говорячи, він з грабними рухами запихав оделені пантофлики, сукню і коралі собі за пазуху. Шльомо, що ти робиш?» – запитав я ошелешино. Але він уже швидко перемогов до дверей, Плидно кульгуючи в своїх підкорочених картатих штанях. У дверях він ще раз обернув до мене своє сіре, геть невразне обличчя і заспокійливо поклав палець на вуста. Відтак зник за дверима. Весна це історія однієї весни, ті, що була справжніша, осяйніша і яскравіша за інші весни, тієї, що просто і всерйоз узяла свій дослівний текст, о той натхнений маніфест, писаний на святковою червінню, червінню поштових лаків та календарів, червінню кольорового олівця ентузіазму, амарантом щасливих телеграм з відтіля. Примітка марант – рожево-червоний з фіолетом відтінком кольору. Кожна весна починається так само за тих велетенських і приголомшливих, неспівмірних з однією лише порою року гороскопів. У кожній, скажімо тут про це раз і назавше, все це є. Безконечні походи і маніфестації, революції і барикади. Кожну мить певної миті проноситься той гарячий вихор самозречення та безмеже смутку і захвату, що намарне шукає собі відповідника в дійсності. Але потім усі надмірності і кульмінації, всі нагромадження екстази починають квітнути, входять, як є в бояння холодного листя, узбуджені ніччю весняні сади, і їх поглинає шум. Так весни зраджують себе одна по одній, занурені в уривчастий шелест заквітлих парків. В їхні самонаповнення і припливи забувають про свої клятви, гублять листок за листком зі свого заповіту. І тільки... примітка з латині, «інкантати» – заклинання як частина певного ритуалу, обряду, церемоніалу, які співають або промовляють речитативом. Той вихор подій, той ураган випадків, успішний державний переворот, патетичні дні, високі інтріумфальні. Мені хотілося б, щоб хода нашої історії – цієї історії війшла з ними в єдиний, поривний і натхнений такт, щоб вона прийняла героїчну тотальність їхньої епопеї, зрівнялась у марші з ритмом тієї весняної Марсельєзи. Який неосяжний гороскоп весни! Хто дорікнув би їй, що вона вчиться його читати відразу стома способами, комбінуючи на розбиваючи на склади в усіх напрямках. Ощасливлена, коли вдається дешифрувати бодай що-небудь серед помилкових пташиних розгадок. Вона читає цей текст уперед і назад, гублячи сенс і знову його віднаходячи в усіх версіях, у тисячних альтернативах, трелях і щебетанніх. Бо текст весни увесь означений з допомогою здогадів, недомовок, Еліптичних пропусків, крапок замість літер у порожній блакиті, а у вільні прогалини між складами птахи довільно вставляють свої домисли і висновки. Тому й ця історія на зразок весняного тексту потягнеться багатьма розгалуженими коліями і всю її пронизуватимуть весняні тере, зітхання і трикрапки. У ті провесінні ночі дикі розверзлі, укриті величезними ще сируватими без пахощів небесами, що серед повітряних вертепів і просторів стелилися в зорені бездоріжжя, батько брав мене із собою на вечерю до маленької дворової рестораційки, схованої між задніми мурами останніх будинків ринку. У мокрому світлі вуличних ліхтарів, які бриніли від подовів вітру, ми йшли на простель через велику і довершену площу. Самотні, приголомшені огромом повітряних лабіринтів, загублені і здезорієнтовані в порожнинах атмосфери. Батько підводив до неба лице, відбилене блідим ореолом, і з гіркотою дивився на зоряний гравій, розсипаний по мілинах ширко розгалужених і розлитих вирувань. Їхні згустки, нерівномірні і поки що не обраховані, ще не шикувались у жодні сузір'я, жодні фігури ще не вимальовувались із цих просторих і безплітних заплав. Смуток зоряних постерів тяжів над містом. Ліхтарні пронизували ніч ізнизу пучками променів, байдуже з'єднуючих їх від вузла до вузла. Під ліхтарнями в світляному крузі по двоє-троє зупинялися перехожі. Світло навколо них створювало мимобіжне видіння кімнати з настільною лампою. У байдужеї незатишній ночі, що десь там у грі, Розпадалася на нерівномірні шматки, на дикі повітряні краєвиди, пошарпані ударами вітру, жалюгідні і бездомні. Розмови не клеїлися, а перехожі, за чима схованими у глибоку тінь капелюхів, усміхалися, замислено слухаючи далекі шуми зірок, що їм, як на дріжджах, виростали простори тої ночі. У дворі ресторації стежки було всипано гравієм. На стовпах задумливо сичали два ліхтарі. Панове в чорних куртках сиділи по двоє-троє, горблячись над біло застеленими столиками і бездумно втупившись у лискучі тарілки. Так завмерши, вони подумки прораховували ходи й переміщення на великій чорній шахівниці неба в спостерігаючи поміж зірок за пристрибами коней, збитими фігурами і сузір'ями, які тут таки заступали на їхнє місце, на естраді музики мочили вуса в кухлях гіркого пива і тупо мовчали занурені в себе. Їхні інструменти, віолончелі та скрипки зі шляхетними обрисами лежали на боках покинуті під безгучним шумом зоряної зливи. Часом вони брали їх у руки і примірялися до проби, вискливо настроювали на тон своїх голосів, що їх подавали, прокашлявшись. Відтак вони знову відкладали їх, ніби ще не визрілі і не співмірні з цією ніччю, яка байдуже пливла собі далі. Тоді в тиші і розпливанні думок, поки веделки з ножами ледь чутно побрязкували над білими столами. скрипки зненацька підводилися самі, передчасно дозрілі й повнолітні, щойно лише такі пескляві і непевні, тепер уже промовецьці струнки, тонесеньки в талії, щоб відзвітувати про свої повноваження, взялися за відстрочену на хвилину людську справу і далі поточити той програний процес перед байдужим трибуналом зірок, серед яких водяним друком проступали витхі отвори в деках інструментів, їхні профілі, фрагментарні ключі, незавершені ліри і лебеді, удаваний бездомний зоряний коментар на маргінесах музики». Примітка ліри і лебеді – одночасна алюзія до форм і назва музичних інструментів та до назву сузір'їв ліри і лебедя. Пан фотограф, що вже деякий час кидав у наш бік змовницькі погляди за сусіднього столика, врешті присів до нас, прихопивши свій кухоль пива. Він значив, що посміхався нападав на власні думки, ляскав пальцями знову і знову, гублячи невловну суть ситуації. Ми з самого початку відчували її парадоксальність. Це імпровізоване рестораційне пристанище під віщуваннями далеких зірок безнадійно банкрутувало і безпорадно валилося не в змозі задовольнити розрослі понад всяку міру претензії ночі. І що могли ми протиставити отим бездонним пусткам? Ніч перекреслювала ту людську забаву, що її намарне силкувалися боронити скрипки. Ніч заповнювала прогалину, перетягуючи свої сузір'я на завойовані позиції. Ми бачили те розпряжені стібище столів, румовище поскидуваних скатертин і серветок, які ніч сяйлива і незліченна, перевершували тріумфом. Ми так само попідводилися в той час, як, випереджаючи тіла, наша думка вже бігла за голосним гуркотінням її возів, за далеким, широко розсипаним, зоряним гуркотінням тих великих і світлих шляхів. Примітка, алюзія до назв сузір'їв малого та великого воза. Так ми рушали під ракетами її зірок Прочуваючи в душі із заплющеними очима, її дедалі вищі і вищі осяяння. Ох той цинізм переможної ночі! Захопивши тепер ціле небо, вона грала на його територіях у доміну, збайдужило і безрахуби, відсторонено загрібаючи мільйонні виграші. Потім з нудьги почала креслити на побойську перевернутих костей прозорі мальовидло, усміхнені фізі, весь час той самий усміх, тисячі разів повторний, що за хвилину переходив уже вічний дозірок і розсипався у зоріній байдужості. Дорогою ми зайшли до цукерні на тістечка. Щойно ми дзвінкими, засклиними дверима, увійшли до цього білого, за цукрового простору, переповненого лискучими солочами, як відразу всіма своїми зірками перед нами постала ніч пильна і уважна, зненацька зацікавлена, щоб ми нікуди не вирвалися. Увесь час вона терпляче на нас чекала, ніби сторож перед дверима, з висока світячи крізь шиби нерухомими зірками поки ми у глибоких роздумах вибирали тістечка. Саме тоді я вперше побачив б'янку. Вона стояла перед лядою, розмовляючи з гувернанткою. До мене у профіль. Струнка і каліграфічна, ніби зійшла із зодіаку. Примітка, можна припустити, що тут алюзія до зодіакального знаку діви не озиралася за вмершою зразковій конфігурації дівчат і їла кремове тістечко. Я не міг бачити її виразно, весь іще покреслений з зигзагами зоряних ліній. Так уперше схрестилися наші дуже щеплутані гороскопи. Зустрілись і байдуже розійшлися. Ми ще не розуміли нашої долі в цьому Попередньому, зоряному аспекті і вийшли байдужі, продзвонівши заскленими дверима. Потім ми поверталися кружною дорогою через віддалене передмістя. Будинки робилися все нижчими і рідчими, врешті перед нами розступилися останні з них, і ми увійшли в інший клімат. Ми зненацька увійшли в лагідну весну, в теплу ніч яка сріблилася по багнах молодим, щойно явленим фіалковим місяцем. Та провесіння ніч розвивалася у прискоренні, гарячково випереджаючи свої пізніші стадії. Повітря тільки на що насичене звичною для цієї пори терпкістю, раптом зробилася солодким і млосним, сповненим запахами дощівки, вологого молу і перших пролісків, що лонатично зацвітали в білому зачарованому світлі. І навіть дивно, що під таким щедрим місяцем ніч не зароїлася жаб'ячими драглями на срібному багні, не пролупилася іскра, не розпощікувалася тисячою пліткарів-пищиків на тих рівнях і прибережжях, де крізь усі пори затікала в них сайлива сіть солодкої води. І треба було домовитись, дорозумітись до того скрекоту, вночі галасливий, джерельний і повній мурашок на шкірі, щоб набин зупинена, вона рушила далі, а місяць наближався до кульмінації все біліший та біліший, ніби перехлюпував свою білість із чаші до чаші, Щоразу вищий і променистіший, щоразу магічніший і трансцендентний. Так ми йшли під усе сильнішою притягальністю місяця. Батько й пан фотограф узяли мене до середини, позаяк я валився з ніг від бажання спати. Наші кроки шурхотіли по мокрому піску. Я вже давно спав на ходу, маючи. Під повіками все небесне світіння, переповнене світляними знаками, сигналами і зоряними явищами, аж врешті ми зупинилися серед чистого поля. Батько уклав мене на розстелений плащ. Із заплющеними очима я бачив, як сонце, місяць та одинадцять зірок вилаштувалися парадом на небі і промаршували переді мною. Браво, Юзефе! Браво, Йосифе! загукав батько з визнанням і плеснув у долоні. Це був очевидний плагят, зучиненого щодо іншого Йосифа і застосованого до цілком інших обставин. Примітка, йдеться про сон Біблійного Йосифа. Ніхто не докоряв мені з цього приводу. Мій батько, як хитав головою і цмокав, а пан-фотограф поставив на піску свій штатив, розтягнув міг свого апарату, мов гармонію, і увесь пірнув складки чорного сукна. Він фотографував те особливе явище, той сейливий гороскоп на небі, поки я з головою зануреною облиск, лежав у спалахах на плащі і безвладно притримував свій сон для експозиції. Дні стали довгі, ясні та розлогі, занадто розлогі, як на своє наповнення, все ще боге і ніяке. Це були дні на виліст, дні сповнені чекання, змарнілі від нудьги і нетерпіння. Ясний подих світловітру ішов крізь пустку тих днів, Ще не скаламучений видиханнями голих і повних сонця городів, продував до чиста вулиці, теж вони робилися довгими і проясненими, святково вимитеними так, ніби чекали на чиєсь іще далеке і невідоме пришестя. Сонце поступово наближалося до місця свого перетину з небесним екватором, сповільнювало ходу, доходило з зразкової позиції – що в мало знерухомити в ідеальній рівновазі, випускаючи раз за разом вогнені струмені на порожню все поглинаючу землю. Світлий і нескінчений протяг вияв на всю широчень обрів, шикував дерева в алеях під чисті лінії перспективи, лагіднішав у своєму великому і пустому самозавіюванні і врешті спинявся із забитим подихом, Величезний дзеркальний, не би хотів помістити в своєму всеохоплюючому дзеркалі ідеальний образ міста – Фатамаргану, продовжено глиб його увігнутості. Тоді світ на мить завмирав, тамував подих просвітлений, хотів увійти повністю в те оманливе відображення, в ту тимчасову вічність, яка йому відкривалася. Але щаслива нагода минала, Вітер ламав своє дзеркало, і нами знову заволодівав час. Настали великодні канікули, довгі і непроглядні. Вільні від школи, ми валандалися містом без мети і потреби, не вміючи скористатися свободою. Це була цілком порожня. Пані сиділи за ними у світлих барвистих сукнях і малими ковтками, ніби морозиво ковтали вітер. Спідниці тріпотіли, вітер торгав їх знизу, мов малий розлючений песик. Пані шарілися, від сухого вітру їхнє обличчя пламеніли, а губи шерхли. Був усе ще антракт, і його велика нудьга світ поступово і схвильовано підходив, до якоїсь межі завчасу прибивався до якоїсь мети і чекав. У чідні нас усіх здолав вовчий апетит. Висушені вітром, ми бігли додому, щоб у тупому заціпенінні спожити влетенські кусні хліба з маслом. На вулиці купували великі й хрусткі зі свіжості бублики і сідали з ними рядком у широкій брамі. Кам'яниці на ринку, порожній та склепінчастій, без жодної думки в голові. Крізь незенькі аркади виднілася біла і чиста площа. Бочки з-під вина шикувалися під стіною і пахтіли. Ми сиділи на довгій ляді, з якої у базарні дні продавали барвисті селянські хустки, а з нудьги та безділля тупотіли ногами по дошках як раптом Рудольф з ротом повним бубликів витягнув з-за пазухи альбом для марок і розгорнув його переді мною. Тоді я зрозумів, чому та весна досі була така пуста, увігнута і мала забитий подих. Не знаючи про це, вона затихала в собі, вмовкала, Виступала у звільняла місце, відкривалася вся у чистий простір. У порожню блакить без уявлення та визначення здивована гола форма для розміщення невідомого змісту. Звідси ця блакитна, ніби зісну пробуджена нейтральність, ця велика і начебто байдужа готовність до всього. Та весна вся трималася на поготові. Безлюдна і широка, вона вся віддавалась у розпорядження бездихання і пам'яті. Слом вона чекала на об'явлення. Хто ж міг подумати, що воно з'явиться цілком готове, у повній амуніції та сліпучо сейливе з Рудольфового альбому для Марок? Це були дивовижні скорочені формули, рецепти цивілізації – підручні амулети, в яких між двох пальців можна було відчути сутність кліматів і провінцій. Це були перекази імперій та республік, архіпелагів та континентів, бо хіба Цезар і Зорпатри, завойовники і диктатори, могли б посісти щось більше. Зненацька я пізнав насолоду, заволодіння землями, гоструту недоситу, який можна потамувати лише Разом з Олександром Македонським я запрагнув усього світу і жодної п'яді земної менше. Примітка постать і життя Олександра Македонського, Великого 356, 323 до нашої ери. Обросли легендами, що використовуються в літературі. Згідно з одним із переказів, він колись начебто сказав, що на небі немає місця для двох сонць, а на землі для двох володарів. Темний, палкий, сповнений за любові, я приймав той парад утворень. Держави на марші, блискучі походи, що виднілися в інтервалах, Через пурпурові затьмарення, оглушений поштовхами крові, що билися об серцеву такт із тим універсальним маршем усіх народів. Рудольф запускав перед мої очі всі ті батальйони і полки, командував парадом, переповнений старанністю і самовіддачею. Власник цього альбому він добровільно опустився до ролі ад'ютанта і врочисто рапортував увесь перейнятий моментом, ніби насправді складав присягу, засліплений і збитий з пантелику у своїй незрозумілій та двозначній ролі. Нарешті він піднесен у приплив якогось великодушного самозабуття, прип'яв мене, наче орден до грудей, рожеву Тасманію, що майоріла травнем і Хайдарабат, що аж кишив, циганським булькотом Переплутаних абеток. Примітка. Тасманія острів коло узбережжя Австралії. Частина Австралійського Союзу, яка десь до 1912 року випускала власні поштові марки. Хайдарабад – давнє державне утворення на території Індії з одноіменною столицею, нині столиці штату Андра Прадеш. На хайдарабадських марках були написи мовою «Урду», що передавалися арабськими літерами. Саме тоді сталося те об'явлення та раптово продемонстрована візія полум'яної краси світу. Саме тоді прийшла та радісна вість, оте таємне послання, спеціальне зведення про неохопні можливості буття. Навсті ж повідкривались яскраві, суворі, і приголомшливі обрії, світ мерехтів і трепотів усіма суставами, ризиковано вигинався, ледь не виламуючись поза межі всіх мір і правил. Чим для тебе, дорогий читачу, є поштова Марка? Чим є цей профіль Франца Йосифа, першого, з Лавровим вінцем Лисиною? Примітка Франц Йосиф і Габсбург. 1830-1916 австрійський згодом австро-угорський імператор Цісар. У 1848-1916 роках у світовій історії один з монархів, що мали найдовші періоди панування, в його випадку 68 років. На всіх обріях, виростав із усіх закапелків, винорювався цей неминучий і всюди сутній профіль, що замикав світ ніби в'язницю на ключ. І от коли ми вже втратили надію, з гіркотою змирилися і внутрішньо погодилися на однозначність нашого світу, на цю тісну незмінність у всемогутнім грантом, якою був Франц Йосип I. Тоді зненацька, ніби що, щось несуттєве, ти розкрив передо мною той альбом. О, Господи, і дозволив мені мимохідь кинути оком у цю книгу, що вся осипалася блиском. У цей альбом Який сійливий релятивізм, який коперніканський переворот, яка відносність усіх категорій та понять? Отже, аж стільки способів існування дав Ти нам, Господи, отже, твій світ таки не піддається рахункам. Це ж більше, ніж я міг вимерти у найсміливіших видіннях. Отже, правдою були ті ранні відчуття душі, які всупереч очевидному, наполягали на тому, що світ рахункам не піддається. Світ на тоді був обмежений Францем Йосипом І. На кожній поштовій марці, монеті, на кожному штемпелі його відбиток утверджував незмінність і непорушну дому. Всесвітньої однозначності. Цей світ такий, а інших, крім цього, немає, проголошувала печатка із цисерсько-королівським старцем. Все інша примара, дика претензія і узурпація. На всьому лежав Франц Йосиф І і стримував світ у його зростанні. Із глибини свого іства ми схиляємося до правопорядності, дорогий читач, лояльність нашої зговірливої натури не є байдужою до зваб авторитету. Франц Йосип І був найвищим авторитетом. Якщо такий авторитетний старець кидав усю свою поважність на шальки істини, не було ради. Слід було відмовитися від фантазії душі, від її палких очікувань, і достосовуватись, як уже вийде, до цього єдиного можливого світу, без ілюзій та романтики, і забути. Проте, коли вже в'язницю неминуче замикали, замуровуючи при цьому останній отвір, коли все присягнуло, що замовчуватиме тебе, Господи, коли Франц Йосип І замазав і зарівняв останню шпарину, щоб тебе не могли бачити, саме тоді ти і постав у пінистому плащі морів та континентів і розвінчав ту брехню. Ти, Господи, взяв ту мить на себе одіозність єресі і вибухнув на цілий світ отим величезним, кольоровим і чудовим блюзнірством». О прекрасний єресіарше, то й миті ти вдарив мене тією полум'яною книгою, рвонувши з кишені Рудольфа альбом для марок. Тоді я ще не знав трикутної форми альбому. У своєму засвітленні я поплутав його з паперовим пістолетом, із якого ми стріляли в школі під партою на злість учителям. О, як же ти з нього випалив, господи! То була твоя жагуча терада, полум'яна і блискуча твоя філіпійка проти Франца Йосипа І та його держави прози. То була справжнісінька книга блиску. Я відкрив її. Переді мною замагатіло барвами світів, вітром неосяжних просторів, панорамою рухливих обріїв, тих рукував нею. Сторінка по сторінці, тягнучи за собою той шлейф, зітканий з усіх зон і кліматичних типів. Канада, Гондурас, Нікарагуа, Абракадабра, Гіперабундія. Я зрозумів тебе, О господи. Усе це було паганами твого багатства, першими ліпшими словами, які Тобі сказалися. Сягнувши рукою до кишені, ти, ніби жменько годзиків, показав мені можливості, що рояться в тобі. Тобі найшлося проточність, і ти говорив, що слина на язик принесе. Ти міг так само мовити пан фібрас і Галаліва, і повітря затріпотіло б серед пальм незліченними папугами. А небо, як Велетенська в сотні разів побільшена, роздута до самого дна сапфірна троянда, показала б осяйну сутність павичеве твоє око з довгими віями і вразливе. І замерхтіло б яскравим стрижнем твоєї мудрості, зблиснуло б супербарвою. Завіяло б супер ароматом. Ти хотів мене засліпити, Господи, похизуватися, Кокетнути зі мною, бо ж і ти маєш хвилини марнославства, Коли сам собою захоплюйся. Як я люблю ці хвилини! Як же тебе принижено, Франце Йосифе Перший, З усім твоїм Єванглієм прози! Намерне твої очі шукали мене, урешті я знайшов тебе. Ти також був у тому натовпі, але який маленький, позбавлений трону із Сірій. Ти маршував з усіма іншими у Пелюсі гостинця, слідом за Південною Америкою, перед Австралією, співаючи з іншими осанна. Я став адептом нового Євангелія. Потеревашував з Рудольфом. Я захоплювався ним, невиразно відчуваючи, що він тільки знаряддя, що книга призначена для когось іншого. По спруті справи він був, здавалося, тільки її вартовим. Він упорядковав, наклеївав і відклеївав, замикав на ключ у шафу. Власне кажучи, він був сумний, як усякий, хто знає, що його обуватиме, а мене побільшає. Він був наче той, який прийшов простувати шляхи Господні. Примітка, тобто звістувати і готувати пришестя Бога, ним не будучи, дивись Ісая 43 я мав багато підстав думати, що ця книга була призначена для мене. Багато знаків свідчило про те, що вона зверталася до мене, як спеціальна місія, послання і особисте доручення. Я розпізнав це вже хоча б з того, що ніхто не почував себе її власником. Навіть Рудольф, який радше її обслуговував. Хіро кажучи, вона була йому чужа. Він нагадував недбалого і лінивого слугу на панчній обов'язку. Часом його серце заливало гіркотою заздрість. Внутрішньо він бунтував проти своєї ролі ключника, якому скарб не належав. Якось я бачив ілюзіоніста. Він стояв на естраді худий, видний з усі біч, і демонстрував циліндр, показуючи всім його порожнє і біле дно. Таким чином, забезпечивши свій фокус від усіляких сумнівів та підозр у шахрайських маніпуляціях, він паличкою накреслив у повітрі свій заплутаний чарівний знак – і почав тут таки з надмірною докладністю та научністю тією ж паличкою, тягнути з циліндра паперові барвисті стрічки, ліктями, сажнями, а врешті і кілометрами. Кімната наповнювалася тією кольоровою шелесткою масою, яснішою в сторазовому її примноженні від запіненого і легкого. Промокального паперу, від світлого нагромадження, а він не припиняв тягнути той нескінченний звиток, незважаючи на вражені голоси, сповнені захопленого протесту, екстатичних вигуків, спазматичних плачів, аж урешті стало ясно, мов на долоні, що йому це обходиться за дарма, що він черпає цей надлишок не з власних запасів, що просто йому відкрилися надземні джерела, незалежні від людських рахуб і вимірів. Тоді хтось, кому судилося вловити глибший сенс тієї демонстрації, вирушав додому замислений, внутрішньо просвітлений, доглибно пронизаний істиною, що війшла в нього Бог Незліченний. Тут можна коротко розвинути паралель між Александром Великим і моєю особою. Олександр Великий був чутливий на аромати країн. Його ніздрі прочували нечувані можливості. Він був один із тих, на чиїм обличчям Бог провів долоною у вісні, тож вони знають і те... Чого не знають, наповнюються здогадами та підозрами, а крізь заплющені повіки їм уявляються відблиски далеких світів. Проте він сприйняв божі натяки надто дослівно. Будучи людиною дії, тобто мілкого духу, він визначив собі свою місію як послання завойовника світу. Його груди сповнювала та ж невситимість, що й мої, таке ж зітхання розпирали їх, увіходячи в його душу, обрій за обрієм, краєвид за краєвидом. У нього не було нікого, хто спростував би його помилку. Навіть Аристотель не розумів його. Примітка Аристотель був учителем Олександра в роки його молодості. Він так і помер в розчаруванні, хоч і здобув увесь світ засумнівавшись у Богові, який постійно йому вислизав і в його дивах. Його портрет прикрашав монети і марки всіх країн. За він став Францем Йосифом своїх часів. Я хотів би дати читачеві бодай приблизне уявлення, чим на той час була книга, на сторінках якої заповідались і укладались остаточні справи тієї весни. Невимовний неспокійний вітер йшов блискучими рядами тих хмарок за декорованою вулицею прапорів і гербів, енергійно розритаючи емблеми та вимпили, з'єдняті хвилою в тиші із забитим подихом в тіні хмар, що загрозливо виростала над добрі. Потім на порожній вулиці раптово з'явилися перші герольди в урочистих строях, з червоними пов'язками на раменах, лискучі від поту, безпорадні, переповнені почуттям обов'язку та самовідданістю. Вони подавали мовчазні знаки, глибоко зворушені і урочисто поважні, а вулиця все тьмянішила від демонстрації, що наближалася, з усіх провулків насувало тисячоноги човгання колон. Це була велетенська маніфестація країн, універсальний першотравень, монстр парад світів. Світ маніфестував тисячою, немов до присяги піднесених рук, прапорів і штандарів, стверджував тисячею голосів, що не на боці Франца Йосифа І, а когось, хто значно значно більший. Над усім хвилівався яскраво-червоний, за малим нерожевий колір, невимовний, визвольний колір ентузіазму. Із Сан-Домінго, Сан-Сальвадора та Флориди надходили задихані і темпераментні делегації, всі в убраннях малинової барви і віталися черешневої барви котелками, з-під яких по двоє-троє вилітали галасливі щелики. Блискучий вітер радісно вигострював, на літу спали труб, м'яко і безсило обтріпував оберси інструментів, що на всіх поворотах ронили тихі пучки електричних іскор. Незважаючи на з'юрмлення і багатотисячну ходу, все дотримувалося порядку. Велетенське рев'ю розгорталося за планом і в тиші. Бували моменти, в які прапори, що гарячими, гвалтовними хвилями спадали з балконів і звивались у розрідженому повітрі амарантовими згортками. Гвалтовним і тихим трепетом, намарним злетом ентузіазму, раптом замирали мов за командою, і вся вулиця ставала червоною, яскравою, повної мовчазної тривоги в той час, як уть м'янілій далині, Уважно відраховувалися глухі салюти, канонади, всі сорок дев'ять детонацій у сутінковому повітрі. Потім обрій раптово хмуриться, ніби перед весняною бурою лиш яскраво блищать інструменти оркестрів, і в тиші стають чутними гуркотіння стемнілого неба, шум далеких просторів, а в цей час – від поблизьких садів напливає густими порціями запах черемхи і беззахисно вибухає, розноситься і невимовно на всі розпросторюється. Аж певного дня наприкінці квітня передполудень був сірий і теплий, Люди йшли, втупившись у землю перед собою, завши у той квадратний метр вологої землі попереду, і навіть не відчували, що збоку від них дерева парку чорні розгружені силуети, які в різних місцях репають солодкими роз'ятреними ранами. Заплутані в чорних і галузястих сітях дерев сіре і задушливе. Світ лежав глухий, розповивався і різь десь угорі, десь позаду і внизу, блаженно немічний і плинув. Часом він сповільнювався, щось туманно нагадував, розгалужувався деревами, щепив їх густою лискучою сіткою пташиного граю, накинутою на той сірий день і шов у підземне плазування коренів, у сліпе пульсування черв'яків та гусениць, У глухій темноти чорнозему та глини. А під цим незграмним огромом сиділи на почіпке люди, Оглушені, без думки в голові, З головами в долонях, Висли і горбилися на парквих лавках, І клаптем газети на колінах, І з текстом, який витік У велику і сіру бездумність отого от дня, Нековирно зависали в іще вчорашній позі і безтямно слинилися. Може, їх приглушували ті густі пташині тріскачки, ті невтомні макові голівки, що ненастанно сипали сірий шрід, затьмивши ним повітря. От вони й ходили, оспалі, під тим олов'яним градом і розмовляли жестами або зневірно мовчали. Але коли близько одинадцятої ранку, десь у якомусь пункті простору, крізь великий набух летіло хмар, проклюнулося блідим паростком сонце, то раптом у глястих кошах дерев густо засвітилися всі бруньки, і сіра вуаль пташиного цвіркотіння поволі золотистою сіткою відокремилася від обличчя дня, що розплющив очі, і то була... Весна. Тоді зненацька за одну мить ще хвилину тому порожня алея парку засіюється людьми, що поспішають у різних напрямках, так, ніби вона, алея, насправді є вузлом усіх вулиць міста, що зацвітає жіночими вбраннями. Одні з цих прутконогих і зграбних дівчат квапляться на роботу до крамниць і контор, Інші на побачення, але протягом кількох хвилин, переходячи ажурний кошик алеї, що дихає вільготою квітникарні, скроплений пташинами трелями, вони вже не лежать до цієї алеї та цієї пори, стають самі, не відуючи, статистками цієї сцени в театрі весни, ніби народжені на цьому хіднику разом із тонкими тінями гілок і листків, що на очах вистрелюють із бруньок на тьмяно-золотому тлі зволоженого грав'ю і пробігають парою золотих, гарячих та коштовних пульсів, а потім нагло збліднуть і вкриються тінню, всякнуть у пісок, мов ті прозорі філіграни, коли сонце увійде в задуму хмар. Але на одну хвилину вони заполонили алею своїм свіжим поспіхом, і шелестіння їхньої білизни, здається, сочиться той безіменний алейний запах. Ох ці продовні і крохмально свіжі блузки, винесені на прогулянку під ажурну тінь весняного коридору, блузки з мокрими плямами у підпахвах, блузки, що висохнуть під фіалками віяніми далини. Ох, ці молоді ритмічні, розігріті від руху ноги в нових із репучого шовку панчишках, під якими сховано червонясті плямки та прищики, здорові весняні випрески гарячої крові. Ох, увесь цей парк такий безсоромно прищавий, аж усі дерева розсипаються бруньками прищів, які репують у цвіркотінні потім алеї знову порожніє, а втоптаною доріжкою тихо перевалюється дротяними шпицями в колесах дитячий візок на тоненьких ресорах. У малому лакованому човнику, занурене у грядку високих накрохмалених мережевих обгорток, спить ніби в бухеті, щось іще від них тендітніше. Дівчина, що не хвапом підштовхує візок Перед собою часом над ним нахиляється, перехиляє той, розбоялий, заквітлий білою свіжістю кошик на задні колеса, хвиляючи осями обручів і песливо роздмухує весь мережевний букет аж до солодко приспаного ядра, знам якого ніби казка мандрує, поки візок перетинає смуги тіні, плинне чергування хмарин і просвітів. Потім уже в полудень той бронькуватий вертоград усе ще сплітається зі світлами тінню, а крізь витончені отвори в тій сіці безконечно сиплеться пташини цвіркотіння. З гілки на гілку перелисто сиплеться крізь дротяну клітку дня, однак жінки, що проходять краєчком хідника, уже втомлені, їхнє волосся ослабло від мігреней, а лиця загнані весною. Після цього алея цілком порожніє, а тишею тишою поволі заволодіває запах ресторації з паркового павільйону. Щодня о тій самій годині Б'янка зі своєю гувернанткою проходить парковою алеєю. Що мені про неї сказати? Як описати її? Я знаю лише те, що вона в чудовій згоді із самою, самою, що до кінця виконує власну програму, зі стиснутим глибокою радістю серцем, я щоразу зауважую, як вона крок за кроком увиходить у свою сутність, легка, ніби танцівниця, як несвідомо, і кожним рухом поціляє в десятку». Вона йде цілком звичайно, без надмірної граційності, але з простотою, що хапає за серце. І воно завмирає від щастя, що так просто можна бути б'янкою, без жодних штучок і не напружуючись. Якось вона повільно звела на мене очі і мудрість її погляду, пронизала мене наскрізь, прошила ніби стріла, Прошила на виліт. Відтоді я знаю, що для неї нема таємниць, і що вона із самого початку читає всі мої думки. З цієї хвилини я віддався в її розпорядження безмежно і неподільно. Вона прийняла це майже непомітним порохом поєкту. Це глибоко зворушує і заводить думку в дрожливі посмикування суперечностей поміж антимонії, що так ощасливлюють. Усе інше, вище і нижче, є трансцендентним і не піддається уяві. Сьогодні я знову заглибився в альбом Рудольфа. Яка чудова студія! Цей текст, переповнений посиланнями, алюзіями, мимобіжними нагадуваннями і двозначним моготінням. Але всі лінії збігаються у б'янці, які обнадійливі переходи. Моя підозра біжить від вузла до вузла, ніби уздовж гноту, і жеврює світлистою надією, все просвітленіша. Ох, як мені тяжко, як стискається серце від таємниць та їхніх, Передчуттів. У міському парку тепер щовечора музика, і алеями перетікає весняна променада. Усі кружляють і повертаються, минаються і зустрічаються в симетричних, стало повторюваних арабесках. Молоді чоловіки задягли нові весняні капелюхи і недбало перебирають долонями рукавички. Крізь стовбори дерев і живоплоти – Просвічують сухенки дівчат у сусідніх алеях. Вони йдуть парами, вихитуючи стегнами. Вони пешняться піною мережів та плісе, і, мов, лебеді, несуть на собі ті рожеві і білі пешноти, дзвони розквітлого мусліну час від часу. Вони висаджують їх на лавку, наче втомлені їхнім пустим порадом, і самі осідають всією великою троянтою з газу і батисту, що розкривається, переливаючись усіма палюстками. І тоді показуються закладені одна за одно і перехрещені ноги, сплетені в білу, невідпорної притягальності форму, а молоді фланери, проходячи повз них, мовкнуть і бліднуть, Уражені силою аргументу, дощенту переконані і переможені. Настає мить перед самісіньким смерком, і барви світу гарнішають. Усі вони здіймаються на которни, стають палкими, святковими і сумовитими. Парк відразу наповниться рожевим Верніксом. Лискучим лаком, від якого все стає навколо дуже кольоровим і підсвіченим. Примітка Вернікс з латини Прозора, захисна плівка в живиці, що нею покривають поверхні олійних і темперних картин. Але вже в цих барвах з'являється надто глибока лазур, якась заяскрава. І тим-то вже підозріла краса. Ще одна мить, і паркова гущавина, ледь посипана молодою зеленю, гіляста і поки що гола, вся наскрізь просвічує рожевою годиною смерку, в яку домішано бальзам холоду і напущено невимовного смутку речей, назавше і смертельно гарних. Тоді весь парк стає величезним і мовчазним, Урочисто засередженим оркестром, який під замерлою паличкою диргента чекає, поки в ньому дозріє і закипить музика. І раптом над цією потужною, потенційною жагучою симфонією западає швидкий і кольоровий театральний смерк, ніби під дією звукою, який гвалтовно набрякають з усіх інструментів, десь високо молоду зелень пронизує голос, Вивільги зашитої в гущавині, і от навколо стає врочисто, самотньо, і, мов, у вечірньому лісі, пізно. Ледь відчутний повів лини верхівками дерев, з яких осипається, ніби дріж, сухий нелід черемхи, невисловний та гіркий. Високо під присмерковим небом присипається і стікає безмежним зітханням смерті той гіркий аромат, у якій ронять сльози перші зірки, ніби бусковий цвіт, викрадений у блідолідові ночі. Ох, знаю, батько в неї був корабельний лікар, а мати квартерунка. Примітка квартиронка – особа з однією четвертою негертянської крові. Це на неї, щоночі чекає коло причалу той малий і темний річковий проплав з колесами на боках і не засвічує ліхтарів. Відтак у ті захоплені кружлянням пари, у молодиків та дівчат, які все ще притинаються в рівномірних, наверненнях, верненнях увіходять якась дивна сила і натхнення. Кожний з юнаків стає гарним і невідпорним, як Дон Жуан, перевершує себе гордо і переможно, і в погляді, Здобуває настільки вбивчу міць, що дівочі серця спиняються. Дівчатам же глибшають очі, а в них відкриваються якісь глибокі сади з розглуженими алеями, лабіринти парків темні і шумні, їхні зіниці більшують святковим блиском, без опору відкриваються і впускають завойовників на алеї своїх темних садів. Що безліч разів і симетрично розходяться на всі біч, ніби строфи канцонни, щоб зустрічатися і знайтися, як у сумній Римі на рожевих площах довкола круглих клумб або перефонтанами, які палають невпізнаним вогнем зорі, а тоді знову розійтися, і розлитися серед чорних масивів парку, Вечірніх гущавин, дедалі густіших і шумкіших, поміж якими вони зникають і губляться, ніби поміж заплутаних лаштунків оксамитних портьєр і затишних альковів. Примітка Канцуна тут одна з найдавніших форм спершу Прованської, 12 століття, потім італійської, 13-14 століття, поезії, що являє собою ліричну поему про кохання і воєнні пригоди в кільканадцяти строфах. І не знати, коли крізь холод отих понуріших садів вони заходять у цілком забуті чужі хащі, в якийсь інший темніший шум дерев, що проселяється жалобним крепом, у якому темрява ферментує і вироджується, а тиша – псується протягом цілих років мовчання і фантастично розкладається, мов у старих забутих бочках з-під вина. Блукаючи так на помацьке у чорному плюші тих парків, вони врешті зустрічаються на самотній галявині під останнім багрянцем заходу сонця, Понад ставом, що здавен заростає чорною патиною і на крихій балюстралі, десь на ругажі часу, біля задньої хвіртки світу, знов знаходять себе в якомусь давно минулому житті, в далекому